Azt augusztus 8-án vagy 7-én költöztünk, egy szép szombati napon. Hát milyen egy költözés, ilyen Ramaz úr is volt, sok csomag, sok doboz, de hát így minden simán ment. Igazából nagyjából egy hét alatt belaktuk a házat, és igen, nagyon jó, mert nem újdonság. Egy szép házat kaptunk, van egy kis kertünk, a lányok nagyon élvezik, hogy ki tudnak szaladgálni az udvarra, és jó helyen vagyunk. És hát kezdjük, kezdjük így megszokni az ottani életet. Az Esztergomi Gyüli sokat segített, az emberek jöttek, dobozoltak, vitték a cuccokat, takarítottak, segítkeztek, úgyhogy így mindenben is Isten ott volt mellettünk, így éreztük az áldását. És, és igazából ugye péntekenként vannak a biblióráink a győrben. Tehát ezért. Vannak, vannak érdeklődők, jönnek új, új emberek. Igazából azért kell, is, azért kell imádkozni, hogy azért imádkozatok, hogy így ezek az emberek tehát egy év alatt nagyon sokan megfordultak, hogy azok így megmaradjanak ezek az emberek, hogy hogy így ott maradjanak, Isten adjon ehhez így bölcsességet. Így alakul egy kis társaság, egy kis banda, és így nagyon jó, jó szívük van, meg, meg jó lehetőség van bennük. Úgyhogy én magam nagyon élvezem, amit, amit ott Isten csinál. Még úgy nem látunk igazából úgy semmit, de, de nagyon, nagyon jó ott lenni. Majd még beszélek egy kicsit az óra kapcsán is, hogy Isten ezen keresztül így mit munkálkodott bennünk, így bennem és hát így tartsatok imában minket. Nem tudok most írtam mondani, de így jó, jól ment minden, tehát így jó mindenben így Isten áldása van, tehát lépünk, fű nem terem. Tehát, az a, azt az igét kaptam, ami nekem nagyon-nagyon bátorító volt, azt az öt Mózes 5.17-ben van, de most ez nem, nem esküszöm meg rá, hogy hogy ilyen emésztő megyek előtted. És, és tényleg tehát így minden, mindenben Isten ott van így. Kirendeli, segít, megáldja. Az önkormányzat lett az egyik támogató, <gül> mert ingyen kapjuk a tankönyvet, az étkezést a lányok az óviba meg az iskolába. Tehát ilyen dolgok is így összejöttek, és gyorsan. Tehát ilyen határidőkön belül megkaptuk a papírt, a határozatot. Szóval így, így látszik, hogy, hogy ez úr tényleg ott jár előttünk, és mindig így imádkozom, hogy Uram. ezt ígérted, hogy emésztő tűzként, tűzként jársz előttem, akkor így, így emészt fel ezeket a, a, az akadályokat, meg nehézségeket, és jön. Na, imádkozzunk, és akkor az apostolok cselekedetének a 15. fejezetében leszünk ma. Szerintem két nagyon-nagyon fontos témát fogunk megnézni, Uh, ami nekem, legalábbis nekem nagyon fontos, nekem nagyon szól. Uh, az egyik a, az, a, az az, hogy hogyan gondolkozunk Istenről, és a másik pedig uh, pedig az, hogy, hogy legyünk mindig uh, így készek arra, amit, amit Isten akar az életünkben változtatni, vagy így, uh, így kimunkálni, és, és legyünk készek arra, vagy ilyen Ugrásra készen, hogy ha Isten egy más felé mozdul, vagy mást tesz, akkor, akkor abban lépjünk. Tehát ne váljunk ilyen megkövesedetteké. Na, imádkozzunk egyet, jó? Uram, azért imádkozunk ma reggel, hogy, hogy újból csak érints meg a szíveinket. És uram, ahogy énekeltük is, hogy, hogy tényleg olyan lenyűgöző vagy, és, és ilyen, hogy fel nem foghatjuk, hogy, hogy milyen vagy, és... És én azért imádkozom ma reggel is, hogy, hogy, hogy ilyen szívvel legyünk előtted. Hogy, hogy igen, egy ilyen fel nem fogható, emberi észre fel nem fogható Isten vagy. Hogy, hogy semmik vagyunk, senkik vagyunk hozzá képesek. És, és, és legyen bennünk egy ilyen hozzáállás, hogy, hogy te egy ilyen, ilyen hatalmas úr vagy. Egy, egy, egy fel nem fogható Isten. És és kérlek, hogy nyűgözd le minket újból, azzal, azzal, aki vagy, amilyen vagy. És, és had legyen rólad a, a, a mi fejünkben, a mi szívünkben egy helyes, helyes kép, egy, egy, egy olyan gondolkodásmód, hogy, hogy, hogy amilyen te vagy. Hogy, hogy megváltozzunk ebben, Uram, és tudom, hogy ez olyan sok mindenben segíthet és, és átvihet minket. Uram, kérlek, hogy, hogy adj nekünk ilyen nyitott szíveket, is Hadd legyünk olyanok, akik így, uh, akik így letesszük ezt a, ezeket az elképzeléseinket, hogy te ilyen vagy, hogy te csak így munkálkodhatsz, hogy, hogy, hogy, hogy te csak ezt teheted meg. Uram, uh, tegyél bennünk egy ilyen nyitottságot most. Erre kérünk. Jézus nevében. Amen. Ez a fejezet a 15. fejezetben leszünk. Öt verset fogunk megnézni, az első öt verset. Talán az apostolok cselekedeteinek az egyik legfontosabb része. És, és azért, mert, mert itt történik valami ott az egyházban, ami, ami mindig történik. Történik valami az evangéliummal, vagy próbál valami történni az evangéliummal, ami, ami azóta is mindig próbál történni. És és itt történik meg az, amikor először úgy, úgy felállnak pálék az mellett, az evangélium mellett, amit ők hirdetnek. És, és én nagyon erőteljesen, nagyon, nagyon határozottan kiállnak ez mellett. És, és talán itt látjuk talán először azt, hogy, hogy mennyire, mennyire fontos is ezt, ezt a, a, az örömhírnek, az evangéliumnak a tisztaságát megőrizni. És nekem nagyon tetszik az, hogyha ö, majd elolvasod, ezt a fejezetet, ahogy, ahogy Pál erre reagál, Pál és Barnabás, hogy ők ilyen nagyon harcosak voltak ebben, nagyon határozottak. És majd látjuk, hogy, hogy ők bizony, ők odaálltak, és keményen vitába szálltak ezekkel az emberekkel, akik, akik meg akarták változtatni az evangéliumot. Na, olvassuk el az első verset. Tehát a 15. fejezet, Első vers. Némelyek, akik Júdából jöttek le, így tanították a testvéreket. Ha nem metélkedtek körül, a mózesi szokás szerint nem üdvözölhettek. Tehát ugye látjátok, ki is derül rögtön, hogy miről is beszélek. Pálék ott vannak Antiókiában. Ugye ez az a gyülekezet, az az a város, ahol... ahol ők éltek, és ez volt az a hely, ahonnan ők, őket kiküldték. Ez volt az első olyan gyülekezet, ahonnan misszió indult a, a világba. És, és most az első ilyen missziós út után ők visszatérnek ebbe a városba, elmesélik, hogy mi történt, Isten mit tett rajtuk keresztül, melyre jártak, és, és milyen dolgok történtek ő, ők velük. Ő, ővelük. És amikor visszatérnek, akkor azt tapasztalják, hogy Jöttek emberek Júdából, valószínűleg Júdából, valószínűleg Jeruzsálemből, és, és elkezdték az evangéliumot így megváltoztatni. És azt kezdték el tanítani ezeknek az embereknek, ugye ezek pogány emberek voltak, hogy a mózesi szokás szerint kell élniük, ezeket a mózesi törvényeket be kell tartaniuk, a zsidó szokásokat, a hagyományokat tartsák meg, vegyék fel, a legfontosabb volt az ugye amit megtettek egy zsidó fiúval, férfivel, hogy nyolcnapos korában körülmetélték, és ugye ez volt az ő szövetségnek a jele, ettől váltak ők zsidóvá, ettől váltak ők Ábrahám nemzetévé, Isten népévé. És ezt tegyék meg, és aztán a mózesi, mózesi szokás szerint, törvények szerint éljenek, mert csak akkor fognak üdvözülni, csak akkor lesznek ők Istené, csak akkor jutnak be a mennybe. És akkor csak ugye el, el lehet ezt képzelni. Ugye ez a gyülekezet, ez már egy működő, létező gyülekezet volt. Hosszú évek óta már ez működött. Ugye emlékeztek, hogy ö, ö, talán, hogyha ha, ugye fejetekben van ez a kép, amikor a, a 13. fejezetben ott vannak együtt a gyülekezet vezetői, imádkoznak, a lélek jön, és azt mondja, megmutatta nekik, hogy küldjék ki Bát és Barnabást a szolgálatban a misszióba valaki azt mondta egyszer, hogy ez a valaha volt legjobb gyülekezet, ami a, a világon volt. Bocsánat, Tatabányi Gyüli. A, a, a, ti vagyok a másodikok, jó? És, Tehát, hogy ők egy ilyen élő gyülekezetek, gyülekezet volt, akik, akiknek ugye eszébe jutott ez, hogy Hé, hát kéne mennünk a szolgálatba, a misszióba. És ugye kiküldik pálékat ebbe a, a, a, a szolgálatban. Tehát ez egy ez egy nagyon jó gyülekezet volt. Ez egy uh, élő, élőhitű, uh, szolgáló, egy, uh, az evangéliumot vívő gyülekezet volt. És ugye, itt vannak ezek az emberek, élvezik az Istennel való járásukat, a kapcsolatot, jár, járnak a kegyelemben, az evangéliumnak a szabadságában, mindabban az örömben, amit Isten adott nekik. És akkor egyszer csak jönnek emberek Judából. És azért, Uh, ezek az, ezekre az emberek biztos, hogy így felnéztek. Fú, jöttek Iúdeából. Uh, ismerik az apostolokat. Találkoztak Péterékkel. Uh, talán némelyikük látta Jézust, vagy hallotta őt tanítani. Tehát, hogy, hogy azért úgy, egy ilyen biztos, vagyok, egy ilyen nagy tisztelet töveszte őket, hogy figyeltek arra, hogy ezek az emberek jönnek, és mit fognak nekünk mondani, mit fognak nekünk tanítani. Uh, Biztos van nekik egy csomó olyan dolog, amit, amiről mi még nem hallottunk. Biztos vannak milyen tapasztalataik, milyen élményeik, miket mutatott nekik az Úr. És akkor jönnek ezek az emberek, és akkor bedobják ezt a témát. Hogy srácok, bocsi, de nem vagytok keresztények addig. Nem vagytok addig, semmi közöttük nincs Istenhez, ameddig ezeket a dolgokat meg nem teszitek. Oh ja, ez mennyire, mennyire sokkoló lehetett ennek a, ennek a gyülekezetnek. Most képzétek el, hogyha idejönnék, és ezt mondanám nektek, hány éve jártok az úrra, és azt hogy bocs, ide ezeket is ezeket a dolgokat meg kéne tennetek, és különben nem vagytok keresztények, bocsi, frúzsi, de hiába aranyos vagy, de nem. Ezeket a szokásokat meg kéne tartani. Nem vagy keresztény. Hiába merítkeztél be, hiába jársz már régóta, hiába érzed, úgy meggondolod te, úgy, az egy dolog. De nincsenek meg ezek a szokásaid, ezeket a cselekedeteid. Nem vagy keresztény. Ugye ez, ez, ez mindenki számára sokkal ne valószínűleg jönnék tanítani. De, de ennek a gyülekezetnek is, ez biztos, hogy ez, ez egy ilyen, nem tudták ezt hová tenni. és el tudom képzelni ugye pálékat, hogy vú, vú, elkezdtek itt vicsorogni, és vú, kapjuk el ezeket, barna gyertsek és akkor vigyük be őket a mosdóba. De ugye ezek a, maga, maga ez, a, ez a felfogás, vagy ezek a, ez a tanítás, ez létezett. Ugye itt jön először be a gyülekezetbe, de, de mindig létezett. Azóta mindig az evangéliumot ugye, fel akarják ezzel vizeszni. És, és megvannak, az emberek mindig behozzák valamilyen módon ezt a, ezt a hamis dolgot az egyházban. Megpróbálják ugye, behozni. Ugye, valahol ez nagyon jól működik. És, és reméljük, hogy, hogy itt közöttünk soha nem fog működni, és nem fogjuk soha engedni azt, ahogy pálék sem engedték, hogy ez ide bejöjjön. Vannak, vannak egyházak, gyülekezetek, emberek, akik ugye meg vannak győződve, hogy csak akkor válhatsz keresztényé, akkor vagy te igazán keresztény, ha igen hiszel, de ugye még valamit ugye kell tenned. Valaki ragaszkodik a kereszteléshez, a bemerítkezéshez, a, a lelki ajándékokhoz, a nyelveken szólásokhoz. Ugye hány ilyen, ilyen ultrapünkösdi gyülekezet van, akik azt mondják, hogy beszéltél már nyerveken? Szóltál Nem. Ó, akkor még veled valami gáz van, akkor, akkor te nem tértél meg. És akkor, ugye, akkor ragaszkodnak valamiféle cselekedethez, valami szokáshoz, valamiféle vallási rituáléhoz, hogy ezt meg kell tenned, ott abban részt kell venned, ezt el kell végezned. Ezt a tanfolyamot ezen az iskolán végig kell menned. Ha ott levizsgázol, na akkor majd. Tiéd a tuti, és akkor, akkor már keresztény leszel. Tehát mindig valamit hozzátesznek. Valamit tettél, akkor ezzel majd ellen tudod súlyozni, és ezzel majd ki tudod azt váltani. Gyere, tedd ezt és ezt meg. És akkor majd jobb lesz az életed, és akkor majd igazán keresztény leszel. És tehát, ahogy gondolkoztam ezen, hogy honnan, honnan jön ez az emberekben? Én azt gondolom, hogy minnyájunkban benne van ez a, ez a hajlam. Hogy, hogy akkor fog engem Isten elfogadni, vagy akkor leszek én igazán keresztény, ha ezeket a dolgokat én majd megteszem. Ha így fogok élni. Ha ezek a, ezek a szabályokat majd én be fogom tudni tartani. Isten ekkor fog elfogadni. És ugye minden emberben ez benne van, ez a, ez a hajlam, ez a gondolkodásmód. És... És ugye erre mindenki ilyen könnyedén kapható. És azért, és ugye ezt átvisszük az Istennel való kapcsolatunkba is. Mert mi közöttünk, az emberek között, főleg akik nem keresztények, hogyan működnek ezek az emberi kapcsolatok, vagy ezek a kapcsolatok. Ugye akkor, akkor van, akkor jó egy kapcsolat, vagy akkor működik, hogyha úgy viselkedsz velem, ahogy... Azt én elvárom. És amint, amint ez nem úgy működik, akkor, akkor ez megszakad. És hogyha van egy kapcsolatod a férjeddel, feleségeddel, szülővel, vagy barátokkal, haverokkal, és vannak egy ilyen elvárásaink, na, hogy akkor ez hogy működik? Viselek egy úgy, ahogy ezt én szeretném, ugye akkor leszünk jó haverok, én fiataloknál úgy öltözöl, vagy azt a stílus szereted, ahogy én, és akkor ugye elfogadjuk egymást, és sorolhatnánk az ilyeneket. És amint például, ha az én feleségemről kapcsolatom a gondolok, hogyha ha ő megbánt engem, én elég ilyen sértődékeny tudok lenni, és akkor ugye én, én bevágom a durcát, és akkor úgy megsértődök. És akkor én azt várom, hogy akkor majd ő... Jöjjön és bocsánatot kérjen, változtassa meg azt, hogy ő csinált, ő próbálja azt jóvá tenni esetleg, főzön nekem egy klassz ebédet, vagy hagyjon egy picit békén, és akkor azt na nézzünk valami meccset, vagy nem tudom, mivel úgy a szívemhez ugye szólhat. És akkor én is ugyanígy gondolok erre sokszor, hogy hú, megbántottam őt, na most egy férj ugye mit tesz? Hát akkor... Én feleségem nagyon szereti a csokoládét, akkor viszik neki egy tábla, csak itt fú, megbántottam, megy az SMS, bocsi, ne haragudj, és akkor tudom, hogy mit piros-magyarós, kedvenc csokoládé, na abból akkor viszek egy nagy táblával az a tuti. És akkor ugye minden rendben van, vagy egy kis virág esetleg, egy kis mosolygós arc az SMS-be, vagy egy kis szomorú, tehát egy valahogy ugye ezt megpróbáljuk kiavítani. És ez a legtöbb kapcsolatban hogy így működik, hogy... hogy akkor megpróbáljuk ezt helyrehozni. Bocsánatot kérünk, fú akkor így vezekelünk, na most elmosogatunk, kitakarítunk, ugye, valahogy ezt helyre próbáljuk hozni ezt az egészet. És ugye a fejünkben ez teljesen így működik. Főleg nem keresztényként. De keresztényként is sokszor ugye így vagyunk, hogy hú, ezt most helyre kell hoznom. És persze valamilyen tényleg, ez tök jó, hogyha megbántok valakit, tehát hogyha most tényleg feleségemnek Rosszat, csúnyát mondtam, rosszul viselkedtem, akkor ez egy tök jó dolog, egy ilyen jó kis gesztus, hogy, hogy én viszek neki valamit. De ugye nem, az nem jó, hogyha csak ekkor bocsájtana meg. Na jó, csak akkor bocsájtok meg, hogyha én a piros-magyaros, igaz? De a probléma az, hogy, hogy az emberek sokszor így gondolnak istára is. És talán innen jön ez, -ez a dolog is, hogy akkor nekem valamit kell tennem. Valamit kell csinálnom az életemben, az élete, a, a cselekedeteimmel, hogy akkor Isten most már elfogadjon engem. És ugye az a, az a problémánk, hogy, hogy azt gondoljuk, hogy Isten ugyanúgy gondolkozik, mint mi. Hogy az ő vele való kapcsolatunkról Isten ugyanúgy gondolkozik, vagy azt gondolja. Mert ő azt gondoljuk, hogy megbántottam Istent, ábuktam akkor ő most így haragszik rám. És marhára utál engem. Mert én, amikor engem megbántanak, én nagyon tudok nagyon haragudni, igaz? akkor úgy képzeld el, amikor úgy megbántanak, hogy mész az autóval, bevágnak eléd. Már úgy mennél. Úgy mész az utcán, autó jön, és És azt gondoljuk, hogy akkor Isten pontosan ugyanilyen, és most engem marhára utál. És akkor nekem most valamit kellene tennem. Vinnem a piros magyaróst, vagy egy virágot, hogy akkor ő, ő megbocsásson. Hogy a, vagy hogy így, valahogy helyre hozzam vele ezt a dolgot. De ez az, ami nagyon fontos, hogy ezt így, ezt így felismerjük, hogy Isten a velünk való kapcsolatában, vagy velünk való kapcsolatban az ő... ő ő nem, nem úgy gondolkodik, mint egy ember, mint én. Mert ő, mert ő Isten, és nem ember. És az ő gondolatai egészen mások, mint a mi gondolataink. Ahogy ő gondolkozik a, a velünk való kapcsolatában, az, az nem egy emberi gondolkodásmód. Az, az egy Isteni gondolkodás. És ez az, amit, amit így meg kéne értenünk, hogy amikor Isten azt mondja nekünk, hogy figyelj, én megbocsájtottam neked. Figyelj, én nem a, nem a cselekedeteid alapján ítéllek meg. Nem azt szerint, hogy te mit tettél. Vagy én nem ez szerint van veled kapcsolatom, vagy én nem, én nem, én nem haragszom rád. Hiszen te megtértél, Jézusban vagy. Én szeretlek téged. Ugye nekünk ez, ez ilyen érthetetlen. Ez ilyen felfoghatatlan, hogy de Uram, miért? De hogyan? Hiszen én ezt tettem. Igen, de ha hozzám jössz, ha megvallod, akkor én elfelejtem. De én nem tudom elfelejteni. Ha engem megbántanak, én arra emlékszem. Sok, sokáig tudunk emlékezni rá. De Isten meg azt mondja, hogy figyelj, én elfelejtettem azokat a bűnöket. Én nem, én nem emlékezem meg arról. Jó, de, de, ho, de hogyan, Uram? És ez az, amit nekünk így hittel lelká fogadnunk, ez az, amiben nekünk így járnunk kell, hogy Isten, Isten nem úgy gondolkozik, mint én. Ő nem úgy gondolkozik a kapcsolatokról, ahogy én. Ő nem úgy gondolkozik, ahogy az emberek gondolkoznak. Hanem, hanem jöjjön Isteni módon. És az igében azt mondja, hogy ha jössz, ha megvallod, én megbocsájtok. Én elfelejtem azokat. És azt mondja Isten, hogy, hogy ő benne a változás árnyéka nincsen. Ugye ezt olvassuk az igében. Hogy ő nem változtatja meg ezt, hogy á mégse bocsájtok meg. Bocsi, mégis megemlékezek róla. Mégis csak eszembe jutott, hogy mit tettél. És most már mégis csak haragszom. Istenben nincs meg ez a, ez a változás, amit ő mond, az, meg, az, az igen. Jakab azt mondja a levelében, hogy az igenetek legyen igen, a nemetek meg nem. És honnan szedi ezt? Mert azért, mert Isten ilyen. Ő azt mondja, hogy figyelj, ha én ezt megígértem, ha én ezt megmondtam, akkor az úgy lesz. Akkor az igaz. Abban, abban nincs változás. Nem gondolom meg magam. Nem jön egy ilyen érzésem, vagy egy ilyen fuvalat hogy mégis csak másképp kéne tenni ezt. Mégse kéne nekik meg megbocsátani. Nem, hogyha én ezt megígértem, akkor az igen. Akkor el van felejtve, meg van bocsátva. És Isten eként gondolkozik. És tudod, én azt gondolom, hogy amikor mi amikor mi közeledünk Istenhez, amikor mi járunk vele. Ugye ezt a fajta gondolkodásmódot kell fel, felismernünk, vagy ebben kell járnunk. Ezt kell magunk tennünk. Hogy Isten egész másképp gondolkozik. És tudod, Ez annyira jó, nekem ez annyira bátorító, hogy, ő, hogy őre ne úgy gondoljunk, mint egy emberre, mint egy félre, vagy egy feleségre, vagy egy barátra. Hanem ő ő, ő nem ember. És, és nem is ezek szerint az emberi gondolkodásmódok, vagy ilyen emberi szabályok szerint jár, vagy, vagy cselekszik velünk. Hanem ő, ő Isten. És ő, ő ezt választotta, így, ő így döntött, hogy ezt teszi. És, és van, egy, van egy könyv, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, ami egy kicsi vékony könyv, de nagyon... Ilyen tömény Istennek a, a, a jelleméről. És ez a szent ismerete, ez a címe, azt hiszem, jones írta. És nagyon ö, könnyen, de én, tehát gyorsan el lehet olvasni, nem, tényleg, nem egy vastag könyv. És én nagyon bátorítalak, ha tudod, akkor szerez meg és olvasd el. Mert, mert egészen én azt gondolom, hogy az a baj sokszor, hogy, hogy így Istent így lehúzzuk a mi szintünkre. És ez a könyv valahogy így megpróbálja így felemelni Istent. Olyan magaslatokra, olyan magasra, amilyen magasra csak így lehet emberi szavakkal. És, és ez az, ami nagyon fontos, hogy Istent így engedjük meg neki, hogy ő így Isten legyen. Hogy engedjük meg neki, hogy ő így gondolkozzon, hogy, hogy, ő, hogy ő ilyen. Hogy miért ne tehetné meg, miért nem mondhatná, hogy én elfelejtem, miért nem mondhatná azt, hogy így kegyelemből van hitáltal az üdvösség. Hogy kegyelemből van a vele való kapcsolatunk. Hogy nem a törvényből, nem a szabályokból. Ő Isten. Miért ne tehetné ezt meg? Miért ne mondhatná? Hogy mi, mi itt vagyunk. Eddig tudunk, eddig látunk, emberek vagyunk. Véges értelemmel, gondolkodással, felfogással. És, és lehozzuk Istent ide. Hogy Isten is ilyen. Ő is így gondolkodik. És jöttek ezek az emberek ebbe a jó gyülekezetbe, akik szerették az urat, élvezték a kegyelmet, szabadok voltak, élvezték, hogy igen, járunk az úrral, szolgálunk neki. És nem kell most már a törvény. Mert Isten egy ilyen felfoghatatlan, megismerhetetlen, ilyen hatalmas úr. És ő ezt mondta, és mi ebben mi ezt elfogadjuk. És és Isten használta őket, és növekedtek. És jönnek ezek az emberek, és így megpróbálják ezt így, ó, így összeszűkíteni. Hogy nektek ezt kell tenni, mert Isten ilyen. És ez úgy az egész Isten kép, meg az egész Isten járás így összeomlana. És ez az, amikor, amikor ugye mi nem járunk abban amit, is, abban, amit Isten mondott, abban, amilyen Isten hanem így lehozzuk őt erre az emberi szintre, erre az emberi gondolkodásmódra. És én annyira élvezem, hogy Isten ilyen nem tudom, nem tudom felfogni őt, nem tudom megismerni őt, nem tudom szavakba formálni. Mert lehetetlen. Miért ne tehetni ezt meg? Miért ne mondhatná ezt? Ő nem ember, ő nem úgy gondolkozik, ahogy én. Nem úgy gondolkozik ezekről a kapcsolatokról. És ez olyan jó, és, és így járjatok ebben, hogy használjátok ezt, hogy ő ilyen. És, és így ne engedjetek, vagy ne döljetek be ennek a hazugságnak. És menjünk tovább, és nézzük, hogy ugye mi is történik ebben a, ezzel az egész helyzettel, a második vers. Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis visszály és vitaja támadt velük, úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben pár Barnabás és néhányan mások is menjenek fel az apostolokhoz, a vénekhez Jeruzsálemben. Nem kis visszály és vita támadt velük. Ha olvasott Pálnak a leveleit, akkor abból kitűnik Pának a szíve ebből a témával kapcsolatban. Nagyon, nagyon hevesen meg tudja védeni az evangéliumot, az örömhírt. Nagyon óvja, nagyon tiszteli azt, nagyon védelmezi. És a Galata levélben egyenesen azt mondja ezeknek az embereknek, hogy így bár így kastrálnátok ki magatokat, vagy így meccenjétek ki magatokat, hogy így letek senki ne származom, mert így olyan butaságot, olyan őrültséget tesztek, hogy így, így tűnjetek el innen. És pár nagyon-nagyon ilyen heves ezekkel az emberekkel, és el tudom képzelni itt is, hogy nem, nem kis viszája támad, vagy vitája támad ezekkel az emberekkel. Mint egy ilyen anya, anya oroszlán, aki, aki ment, és hogy én megvédem az én nyájamat, és megvédem azt, amit Isten rám bízott. És, és én nem akarom, hogy ezt így ti tönkre tegyétek. És ugye a Galatte levélben arról is beszél az első részben, hogy ha, ha egy angyal jönne a mennyből, ha az prédikálna valami mást, legyen az is átkozott. Ha mi mondanák, ha én mondanám azt, hogy más van, akkor én magam megyek átkozott. Hogy így senki, tehát ha, aki, aki ezt mondja, azokon, azon átok legyen. Nagyon kemény szavakat mond Pál, és nagyon-nagyon hevesebben. És azt gondolom, hogy teljesen igaza van, hogy ez így Isten szíve ebben a dologban. Hogy ezt az ajándékot, ezt az örömhért, hogy nem akarja, nem engedi, hogy ezt így tönkre tegyék. Hogy ez, én szerintem ez ugyanúgy Istennek a szíve, hogy igen Pál, így véd meg. és nem azt mondom, hogy így menjünk a és be egy hatalmasat ezeknek az embereknek, hogy így tegyünk valamilyen ilyen szélsőséges dolgot. De igenis, védjük meg. És, és emlékszem Esztergomban, amikor, amikor uh, volt egy fiú, és hozta a maga kis ilyen törvényeit be a gyülekezetbe, az ő hamis tanítását, és hozta a könyveket, a kazettákat, figyelj, ezt hallgass meg, ezt, ezt olvasd el, és amikor ezt tette, és szóltak neki az akkori vezetők, a pásztorok, és nem tette ezt meg. És amikor odaért hozzám ez a srác, és elkezdett engem is így piszkálni, és akkor én már egy ilyen, ilyen kis vezetőszerű, vagy valami, kis, valami voltam, akkor emlékszem, hogy az Ármandó ilyen mexikói ember volt, ilyen mexikói, igaz is, ilyen temperamentummal, tudjátok, ilyen rrr, őrült mexikói. És én láttam azt a, azt a haragot, vagy ezt a ilyen szent haragot a szemébe, tudod, hogy így, na most ákapul ezt a fiút, és így, így nem fogja megköszönni. És kirakták a gyülekezetből. Fogta, és azt mondta, hogy oké, okay, de szed Igen, akkor szia. És ez, ez nagyon kemény, igaz? Ez nagyon ilyen, ilyen durva, és nagyon ö, ilyen szélsőségesnek tűnik. De maga az örömhírt, az evangéliumot védelmezte evvel Hiszem, hogy így ezt kellett tennie. És hogy azzal, amikor mi így bánunk el, az, az így jó, az helyes. Hogy azt nem szabad tönkretenni, nem, abból nem szabad beengedni semmit, mert, mert azt nincs Isten szíve szerint. És ö, azt gondolom, hogy ez így jó, ha mi is így megvédjük. Ha kiállunk, ez mert hogy nem. Amit mondasz, ha így teszel, az hazugság az nincs az evangéliumban. Olvassuk el a harmadik verset. a gyülekezet útnak indította őket, áthaladtak fönicián, Szamárián, elbeszélték a pogányok megtérését, és nagy örömet szereztek minden testvérnek. És látjuk, hogy tehát ugye mennek fel Jeruzsálembe, bemennek városokba, elmondják, hogy Isten mit tesz rajtuk keresztül, hogy Isten mit tesz a pogányokkal. És látjuk, hogy az evangéliumnak ez a következménye egy örömöt hoz. Hogy ez az igazi evangélium. Ugye azt jelenti, hogy örömhír. Az evangélium ennek ezt ez jelenti, hogy örömhír. És ez a következménye annak, hogy abban öröm lesz. Ha én ugye azt mondanám itt, hogy figyeljetek srácok, hoztam egy új dolgot. Jó, oké, hisztek az úrban meg. Követitek, megszeretitek, de mostantól kezdve ezeket kell tennetek. Ugye az már rögtön egy ilyen úha. A férfiaknak azt mondanánk, hogy oké, okay, körülmetélkedés, uh, akkor az már ugye nem lenne olyan kellemes dolog. És akkor hoznánk még ilyen szabályokat. Figyeljetek, szombatnapot most már be kell tartanatok. Minden szombatot. Nem mehettek. Ne dolgo, nem dolgozhatsz a kérdbe, nem nyírhatod le a füvet, és szombatnap van, tudod, semmit nem csinálsz. És akkor találnánk ki még ilyen törvényeket. Hogyan kell jönnöd a gyülekezetbe, hogyan kell viselkedned a tévédet, jó lenne, hogyha a tizedikről így egy pillanatra kilógatnád és elengednéd, és, és nem legyen, többet ne járj moziba, hogy ne hallgass világi zenét, ne menjél táncolni, és sorolhatnánk igaz? milyen ruhákat hordj, rögtön egy ilyen, oh, ez, ez, ezt akarja Isten velem. Ez az örömhír. Rögtön nem lenne örömhír. És ugye, eh, de amikor jövünk, és azt mondja, hogy Isten szeret téged, gyere ő hozzá, ő elfogad, így legyél vele kapcsolatban, és ő, ő munkálkodni fog az életedben. Szeret téged, a fiát adta, Gyere, élvezd ezt a kapcsolatot ő vele, és majd ő, ő változtatni fog téged. Akkor, áh, ez jó. Ez így jól hangzik, igaz? Hogy ő elfogad, hogy ő megbocsájt. És Pál ezt írja a Galatta 2. 4. 5 ben Tudnélik belopózkodtak hamis atyafiak, akik alattomban közénk jöttek, hogy kikémlejék a mi szabadságunkat, amelyel bírunk a Krisztus Jézusban, hogy minket szolgákát tegyenek kinek egy pillanatra sem adtuk meg magunkat, hogy az evangélium igazsága megmaradjon számotokra. Én azt gondolom, hogy nekünk is Isten adott egy ilyen megbízást. Hogy az evangéliumnak a, a, az igazsága az így megmaradjon más embereknek. Hogy, hogy így jól képviseljük ezt az evangéliumot. Hogy, hogy az örömhírt adjuk át, az igazi örömhírt. Hogy ne egy ilyen dörvényekkel, szabályokkal megrakott terhet tegyünk az emberek nyakára. Mert Péter azt mondja itt majd később ebben a részben, hogy ezt soha semmi generáció nemzedék nem tudta elhordozni. Sem előttünk, sem most mi, és sem az utánunk lévő generáció nem tudja elhordozni. Akkor miért tennénk mi ilyen terheket az emberekre? És azt mondja itt is Pál, hogy ez... hogy ez az igazi szabadság, hogy ez az, ami ez az igazi igazság, hogy ez, ezt így meg, meg, megtartani, meg hogy ez megmaradjon, és ezt átadni az embereknek. Hogy láss, hogy, hogy bemutatni azt, hogy így lehet Istennél, így ilyen szabadon élni, szabadon járni, és élvezni a vele való kapcsolatot, élvezni az életet. Én, én annyira élvezem magát, ezt a szabadságot. Hogy tudod, így szabadságon van dolgokra. Szabad vagyok a bűntől. Hogy, hé, tök jó, hogy, hogy nem kell berúgnom ahhoz, hogy jól érezzem magam. Úgy tök jó, hogy, hogy nem kell megcsalnom a feleségemet. Tök jó, hogy nem kell csalnom, lopnom. Tök jó, hogy, hogy nem kell azt, a pénzért megtennem mindent. Annyira jó ez. Annyira élvezem, hogy, hogy, hogy így Istennel járhatok. És hogy, hogy szabadságon van dolgokra, hogy élvezem az életet, hogy ehetjük a disznóhúst, majd a férfi alkalmon, a, a jó kis csülköt, igaz? Hogy, hogy jókat kajálhatunk, pukizhatunk. <gül> és és, mind, és Istenben van ez a szabadságunk, hogy úgy öltözök, úgy jövök a gyülekezetbe, hogy akarok. Hogy, hogy kimondhatok ilyen szavakat a szószékről, és, és ezt... Isten nem botránkoztatja meg, hogy annyira jó Istennel ezt ebben a szabadságban járni. És ez az evangéliumnak az öröme. Ez az evangéliumnak az igazsága. Hogy gyere úgy, ahogy vagy, és Isten elfogad. És nem kell beengednünk ezt ezeket a búta szabályokat, meg törvényeket. Mert amint ezek bejönnek, akkor rögtön ez az igazság megváltozik. Rögtön, rögtön nem nem marad meg az evangéliumnak az az igazsága, az az öröme, hanem így tönkre, tönkre lesz téve. És pálék ezt viszik. Viszik gyülekezetről, városról, városról, gyülekezetről, gyülekezetre. És az emberek örülnek ennek, élvezik ezt, és növekszik ez a szolgálat. És így te is képviseled ezt így, hogy így vigyük az embereknek. És hiszem, hogy ennek lesz meg a gyümölcse. És, és látjuk, hogy ez működött, Ahova pálék mentek. Ott, ott, ott áldás volt, ott gyümölcsök, gyümölcsök voltak, és növekedés volt. Tehát így tartsunk ki ebben, így, így ragaszkodjunk ezekhez a dolgokhoz. És menjünk tovább, és olvasjuk a 4-es 5-ös verset, és ezzel fogjuk befejezni. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, örömmel fogadták őket az apostolok és a vének. Ők pedig elbeszélték, mi mindent tett velük Isten. Elálltak azokban néhányan, akik a farizeusok pártjából lettek hívőké, és azt mondták, hogy körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényeit. Tehát megérkeznek, eljutnak Jeruzsálembe, az emberek örülnek nekik, hogyha hallják ezeket a jó híreket, hogy Isten miket tesz, hogyan munkálkodik. És aztán látjuk, hogy ott a másik oldal, akik szintén ugye felkészültek a fogadásukra, és tovább folyik ez a vitatkozás, ez a veszekedés, és, és aztán majd látjuk a, a későbbi részversekben, hogy, hogy Péter is, és, és Jakab is feláll, és beszélnek pálék mellett, az örömhír mellett. De látjuk, hogy tovább megy ez a, ez a vita, hogy ezek az emberek tovább folytatják, hogy nem nincs igaz a páléknak, hogy Körül kell ők ezeknek az embereknek. Meg kell tartaniuk a mózesi szokásokat, ezeket a törvényeket, az életük részévé kell tenniük, csak akkor lesznek keresztények. <kül> és ahogy gondolkoztam ezeken az embereken, egy valami nagyon megragadt, és valamit felismertem, amit, amit amivel szerintem mindjárt tusakodhatunk, és, és fogunk harcolni. Kicsit megvédem ezeket az embereket, ugye ők keresztények voltak, de nem mentesítem, vagy mentem fel az alól, amit ők tettek, mert amit mondtak, tanítottak, az teljesen rossz volt. De hogy egy picit talán megérthető, vagy érthető az, amit ők tesznek. Csak képzeld el, hogy ezek ugye volt farizeusok. És uh, milyenek voltak ezek a farizeusok? Ugye a törvényt ismerték. Egész gyerekkoruk óta ugye ezt tanulták. Ebben nőttek fel. A legszigorúbb ilyen szektához tartoztak. A legőrültebb emberek voltak. A legfanatikusabb emberek voltak. És mentek Jézus után is, és mindent megtettek, hogy hogy, lehet, hogy, hogy, hogy, hogy, így, hogy Jézusnak a szolgáltát azt így tönkre tegyék. És Úgy mentek az utcán, hogy a köppenyöket ugye maguk köré tekerték, hogy véletlenül se érjenek senkihez. Ugye Jézus azt mondta róluk, hogy a, hogy a tevét lenyeltek, a szúnyogot kiköpítek, ugye? És ez igaz volt, hogy így itták a bort, hogy az italt, hogy összeszorították a fókát, hogy véletlenül se legyen benne szunyog, mert abba vér van, és akkor ugye bűnkövetnek el, hiszen véres húst tesznek. Tehát a, a legőrültebb dolgokig elmentek. Annyira szigorúan tartották a törvényeket, a szombatot, hogy nem dolgoztak, meg volt szigorúan szabba, hogy mit tehetnek, hányat léphetnek, mit, mit végezhetnek. Teljesen őrültek, és ma is vannak ilyen emberek. Ugye van egy teljes konyhájuk, és egy húsos konyhájuk, és ez igaz. A pénteken a papírt feltépik bizonyos darabokra, mert az is munka, ha szombaton azt eltépik, és ez igaz. Tehát ilyen emberek, képzeld el, és így éltek 30, 40, 50 évig. És akkor most jön egy, jön egy teljesen más dolog, amit Isten ad nekik. Jön Jézus, és azt mondja, hogy tudod, ez most már nem kell ahhoz, hogy velem kapcsolatban legyél, hogy most már nem ez szerint fogadlak eltéket, Nem a törvény kell, nem a szabályok kellenek. Hanem, hogy én gyönyörködök benned úgy, ahogy vagy. Hogy én Elfogadlak, mert Jézus meghalt érted, és te hiszel ebben. És ő képzeld el ezt a hihetetlen nagy váltást, ezt az egészen más, más életet, hogy ugye mennyire belé, beléjük ivódhatott ez az egész, és most ezen így változtatni kéne. Hogy vannak emberek, akik ott vannak mellettük, üsszák a bort, tudod, ilyen telepofával, nem baj, hogy a szúnyogat lenyelik, eszik a húst, meg ezek a szombaton nem tudom, dolgoznak, vagy egészen másképp teszik, vagy élik az életüket. És ugye hú, ez, ez micsoda, hogy ez ugye mennyire, mennyire ilyen fura lehetett. És tudod, nem véletlenül mondja azt, hogy a Jézus ott a, a, az evangéliumok hogy az új bort új tömlőbe öntik. Mert különben, ugye, széthasad, szét, ahogy az új bor elkezd forni, dolgozni, az, az szétrobban. Hogyha, ha voltál ilyen borospincékben, mikor az új bort, ugye, let, beletöltik a hordókba, nekünk volt szőlünk borunk, és tudom, hogy mindig, ugye, a dugolt, azt ki kellett húzni, hogy kapjon levegőt nekünk, pfff, szétrobbanna. És erről beszélt is Jézus, hogy egy új tömlő kell, egy. Egy új anyag, amiben beletöltöm. És mert különben szétrobban. És ezek az emberek valahogy megmaradtak, próbáltak megmaradni ezekben a régi dolgokban. Töltötték bele az újat, de kezdtek így szétfeszülni, így szétrobbanni. Mert, mert ugye nem működött együtt a kettő. Nem tudták össze, összekombinálni. Mert nem, az lehetetlen. És kezdenek, kezd az életük így szétfeszülni. Szétmenni, tönkre menni. És, és tényleg ez az életük, hogy harcolnak, műeskodnak az emberekkel, nem értik, nem tudják, és, és kezdenek így szétrobbanni. És tudod, az, amit megláttam ezekben az emberekben, hogy, hogy nem engedték meg azt, hogy Isten egy, ezt az új bort az új életükbe töltsék, hogy, hogy elengedik a régit és Isten hat tegyen egy újat. Ugye, had legyen az, az egy, egy teljesen új életük, egy teljesen más életük. Egy olyan, amit, amit, amit, amit egy Isten kell tett életre. Ugye, ők megpróbálták ezt a régit, és az újat összekeverni. És tudod, ami nagyon-nagyon tanulságos, hogy ez ugyanúgy velünk is megtörténik, vagy megtörténhet. Hogy Megfogjuk a régi dolgainkat, és, és azt gondoljuk, hogy ez az, ami végig fog működni, és ez az, amit Isten végig az életünkben fog tenni. És amikor Isten valami újat akar behozni, valami mást, valahogy másképp akar, akkor, akkor azt úgy elkezdünk az ellen egy harcolni. És, és az az, amikor úgy, úgy feszít az életünk, és úgy nem érezzük jól magunkat a bőrünkbe, az életünkbe, hogy mi az. És nem történik semmi más, csak Isten valami mást hoz. Valahogy másképp kezd el munkálkodni. És tudod, ha jársz az úrral már régóta, megtértél X ideje, én 17 éve tértem meg, és tudod, rájöttem, hogy, hogy Isten akar időnként hogy teljesen mást kezdeni az életemmel. Én úgy gondoltam, és Jani is így gondolta régen, hogy mi ott leszünk mindig Esztergomba, és mindig ez lesz a mi gyűrünk, az életünk, a szolgálatunk. És ez, ez az ami a miénk. És tényleg évekig így gondoltuk, de aztán ugye látjuk, hogy Isten mást tett, és másképp kezdett el munkálkodni. És tudod, az életedben Isten, az életednek bizonyos területén lehet, hogy Isten egészen mást akar. Hogy valami újat akar. És nem azt jelenti, hogy valami ilyen szélsőséges őrültséget, nem erről beszélek. Hanem lehet, hogy Isten meg akarja változtatni a munkádat, lehet, hogy azt akar hogy egy másik munkád legyen, lehet, hogy azt akarja, hogy egy másik iskolába menj, lehet, hogy Isten azt akarja, hogy másképp máshogy szolgálj, másképpen legyen a csendes időd, hogy mi van, hogyha Isten másképp akar? Mi van, hogyha Isten azt mondja, hogy figyelj, most csak gyerelém, csukba az igédet, csak így hatszuljak így én hozzád, hogy ugye vannak ilyen előre megírt dolgaink, hogy Isten csak így működik. De, ahogy énekeltük, és nagyon szeretem ezt a dalt, hogy Isten ilyen fel nem fogható. Hogy miért akarjuk mi őt ilyen.. ilyen Korlátok közé zárni, ilyen keretekbe, hogy Isten így tette az életemnek az elmúlt 15 évébe, akkor a következőbe is így fogja tenni. Így munkálkodott akkor, akkor, majd most is így fog. Tudod, ez nem igaz. És ez annyira nem igaz. És, és épp ezt tapasztalom, hogy... Oké, okay, mit akarsz ma? Hogy kit érdekel, hogy Isten, hogy munkálkodott tegnap? Hogy ez lehet, hogy már nem lesz érvényes. Lehet, hogy az már rég nem lesz aktuális. Lehet, hogy ma mást akar. Hogy legyen bennem egy ilyen rugalmasság. Hogy ne kövesedjek be ebbe a régi dologba. Fölkelek, olvasok, ima, ez megy, így megy. Így megy a napon, Így megy az életem, szolgálom. És biztos, hogy mindenkinek megvan valamilyen szinten a napi rutinja, az élete. És mi van, ha Isten most ebben ki akar mozdítani? Ó, Isten azt úgy nem munkálkodhat. Ó, Isten nem tehet. Néhány, nem tudom, egy éve talán, Janége kezdte hogy figyelj, másképp akarom csinálni a vasárnapokat. És egy kicsit így meg akarom változtatni. De így csináltuk réget, de ez az első gondolat, hogy mi úrvacsora, dicsőítést, ezt tudjátok milyen. De mi van, ha Isten tényleg másképp akarja? És akkor ugye nem arról beszélek, és tényleg erre nagyon vigyázz, hogy, hogy akkor kezdjünk el szaladgálni a dicsőítés alatt, vagy, vagy, vagy kéne egy kicsit, tudod, ilyen karizmatikusabb dolog, hogy döljünk már hátra, az olyan jól néz ki. Nem. Az, tartsuk meg a, a, az igé tekintének is csak azt, amit az igen mond. De úgy be tudjuk... Be tudjuk skatujázni Istent, hogy ez csak így történhet. És én is így gondoltam. Oké, okay, ott maradunk, Esztergom, Gyüli, csináljuk, imádom, szeretem, a, a, a szívem csücske marad, mindig az a gyülekezet, és, és mindig hazamegyek oda. De mi van, ha Isten mást akar? Mi van, ha Isten másképp akar munkálkodni? Mi van, ha egy új dolgot tesz az életembe? És akkor, ha tényleg, akkor induljunk el ebbe. És így vagyunk. Így kerültünk győrbe. Hogy mi van, ha Isten másképp akar? Aha, akkor próbáljuk ezt meg. Mert én így be tudok kövesedni, ilyen, én nagyon merevvé tudok válni. És ha nem, nem, tudod, én nem megyek, nem, nem. Jani hívott a tabányára, nem, nem, tudod, Jani, nem, tudod, a gyerekek a szolgálat, nem. De hadd legyünk ilyen. Ének az Úr, hogy na, Uram, ma mit akarsz? Ma hogyan fogsz munkálkodni? Ma merre akarsz vinni? És tudod, uh, Isten egy, uh, és ez, ez engem most nagyon foglalkoztat, hogy Isten tényleg egy ilyen végtelen Isten, aki Akiből annyira picit tudunk, csak te annyira semmit, ilyen morsányit. És miért gondoljuk azt, hogy Isten csak, csak ezt akarja neked megadni? Jó, ennyit tudsz róla, ezt már ismered, ilyen, ebben én munkához is kész. Tehát én hiszem, hogy Isten azt mondja, hogy én mindent, amit így ezzel az agyaddal most fel tudsz azt így oda akarom neked adni, hogy ismer meg engem ebben is így is, hogy én ilyen vagyok, hogy én ebben így munkálkodok, hogy én erre is tudlak használni, vagy hogy én, hogy én ekkora ilyen hatalmas vagyok, hogy miért, miért csak ezt akarná. Hanem így, hogy engedjük ki ezeket a kezünkből, és azt mondjuk, oké, okay, uram, akkor töltsd be azzal, amivel akarod, a sokkal. Azzal, amilyen vagy, és ugye így sem fogunk, fogjuk őt tudni megismerni. De de sokkal többet tudunk majd belőle uh, megtudni, mert, mert megengedjük neki. És ezek a farizeusok, ezek ugye leragadtak ott. Csináljuk törvény, körülmetélés, szombat, tű, tű, ilyen Isten. Persze, Isten ebből is megismerhető, és ebből is sok mindent megtudhatunk róla. De azt mondta, hogy így, én most egy újat akarok, és én hiszem, hogy Isten újra és újra akar az életünkbe újat és újat. Új bort. Nem abban az értelemben, mint ott akkor. De egy új dolgot. Egy mást. Hogy vigyem minket tovább. És tudod mi? A, én hiszem, hogy az a célja, mint jobbnak az életében volt. Jobbról Isten úgy, ott a Jobb könyve elején úgy beszél, hogy ő a tuti. Igaz? A, láttad jobbot, az én szolgámat, ugye mondja a sátánnak. Nincs nála jobb a földön. Istenfélő, szeret engem, stb. stb. Jó lenne, ha Isten is valami így beszélne, igaz? De így beszél. És. És ugye. Tehát azt gondolnád, hogy akkor. Tehát ez a csúcs. Tehát innen feljebb nem lehet. Ez elérte a szamárléten a, a, szamár a legitleget. És, és mégis jobb azért a, a könyv végén, amikor átmegy a megpróbáltatásain, a nehézségein, akkor azt mondja, hogy a 45. és a 42. rész 5. versében, hogy csak hallottam rólad eddig, hogy csak hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ugye akkor. Arra jobb jó, no, jó, így gondolt, hogy akkor csak így, így ilyen hírből hallottalak, csak úgy valakitől. Tehát ilyen, ilyen felszínes ismeretem volt rólad, de most most a saját szememmel láttalak. És ez az, amikor azt gondolom, hogy jobban is volt egy ilyen, ilyen hozzáállás, hogy oké, okay, Uram, most ezen keresztül te mit akarsz? Most, most hová viszel? Mi ez az új dolog, amit teszel az életembe? Mi az, amiben nekem most így indulnom kell? Hogy eddig így volt, de lépjünk ki ebből. És jobb ide jutott, hogy ezt mondja az élet a végén. Vagyis hát akkor még nem volt az élet a vége, de a, a, a megpróbáltatásának a végén. Ezt a következtetést vonta le. Most, most már a saját szememmel látlak. És tudod, Sokszor oda jutunk, hogy hát én tényleg, uram, itt Isten így lenyűgöz, tudod, úgy, úgy vagy vele, hogy úgy jössz a gyűlébe, hogy ezt így el kell mondanom, mert ez a tuti, ez a csúcs. Innen tovább, már nem juthatok. Oh, Isten olyan dolgot tett, képzeld el, hogy megtért ez az ember, vagy nem tudom, tehát, hogy olyan megtapasztalásod volt, hogy ilyen kész. De ez még nem, nem minden. Hogy Isten nem akar itt megállni, hanem azt akar, hogy így menj tovább. Hogy az még, még olyan, mint amikor azt mondja, hogy eddig, eddig csak úgy hírből, hogy Isten sokkal többet akar. De ne álljatok meg, ne álljunk meg itt ebben. Hanem legyünk olyanok, akik így mozgásban vagyunk, akik készek vagyunk, rugalmasak vagyunk, uh, puhák vagyunk arra, hogy menjünk arra, amit Isten akar végezni. Amit, amit akar az életünkben változtatni. És aki így vizsgáld meg az életedet, hogy mi az? Hogy mi az, amiből Isten esetleg ki akar mozdítani? Mert tudod, én mindig azt mondom, hogy á, én nem vagyok olyan. De ez sem igaz, hogy Isten annyira meg tud változtatni. Annyira át tudja az életünket reformálni. Ne legyünk, ne váljunk, mert tudunk sajnos ilyen farizeusokká válni, akik akik csak ilyen bekövesedünk, és ez így működik, és mondjuk az embereknek, hogy nem, Jani, nem változtatunk ezen, ne változtassunk, ne, ne, ne csináljuk ezt, ne menjünk el. Ott sok ember az életünkre úgy néz ki, hogy, hogy normálisak vagytok? És három gyerekkel elköltözöl. Ott van a munkád, a szolgáltod. Tud, így néznek rám sokszor emberek. Emlékszem, amikor volt rendes munkám, úgymond, tehát cipészként dolgoztam, és akkor meséltem az embereknek, hogy tud, azt ott hagyom, és missionárius leszek. És Emlékszem, hogy a családból is volt emberek, hogy ezt, figyelj Petit, így leültetnek, ilyen jó akaratú családtagok. És, és akkor így, tehát viszont, így komolyan ezt így meggondoltad? Tehát így, tényleg így, ezt így, így akarod ezt csinálni? Tehát ott akarod, tehát jó szakmád van, ortopédcipész, hogy figyelj, kapnak de minden újadra kapsz munkát. Igen, én meg most megyek, és misszionárius leszek a gyülekezetben. De tudtél? És, és hogy lesz a fizetésetek? Hát tudod, ilyen van valamennyi aztán, vagy lesz valahogy, egy időre szólt, a támogatás, ezt nem tudom. De ez így, igen, és akkor, és és akkor így, mi lesz a lakásotokkal, és a munka, és akkor így, hogy lesz ez? És a gyerekek? tud mindenkinek ez a kérdés, és a gyerekek? Hát, Tudod, a gyerekek tök jól veszik az akadályokat, sokkal jobban, mint mi a És igen, volt dolgok, amiben nehéz nekik. De tudod, mindig ezt mondom, hogy olyan jó, hogy megtapasztalják Istent. Hogy nyolc évesen, kilenc évesen, öt évesen megtapasztalják Istent. Hogy gondoskodik, hogy megáldja őket, átsegíti őket. Hogy Isten munkálkodik. És mikor megkérdezik, na és akkor most mi lesz itt? Győrbe? Nem tudom. Itt vagyunk, szolgáljuk az urat, és meddig lesztek itt? Nem tudom. Most itt vagyunk, élvezzük, de ha Isten tovább akar majd vinni, vagy akar valami mást, akkor megyünk. De akarom, hogy nézzük meg, Isten mit csinál. És ezt mondom mindenkinek, nem akarok úgy járni, hogy meg se próbálom. Hanem mi van? Megnézzük. Mint ahogy Jonatán. Nézzük meg, hogy Isten mit csinál. Mert Isten... Egy emberen vagy ezer emberen keresztül is tud szabadulást hozni. De nézzük meg, hogy Isten mit kezd ezen keresztül. Nézd meg, hogy Isten mit csinál. És lépjél bele, menj, legyél ebben ilyen nyitott. És én hiszem, hogy Isten ilyen jó dolgokat fog elvégezni. És ez az, amit fogunk mondani mi is, hogy ah, most már a saját szemeimmel látom. Most már saját magam megtapasztaltam. Én tudom, hogy milyen vagy, Uram. És legyetek ilyenek. Imádkozzunk. Uram, nagyon köszönjük neked ezt a reggelt. Köszönjük, Uram, hogy, hogy, hogy ismerhetünk téged. Ez a leglegleg leg, leg, leg dolog az életünkben, Uram, hogy a tiéd vagyunk, hogy, hogy megismerhettünk téged. És Uram, annyira teljesen mindegy, hogy, hogy hol állunk feled, hogy mióta ismerünk, Uram ismerünk, és ez a leggyönyörűbb dolog, hogy, hogy a TIÉD vagyunk. És nem, nem vagyunk rám méltók, de mégis, Uram, így kiválasztottál minket. Uram, nem értjük, hogy miért pont minket, miért minket, mi, miért van az, hogy mi igent mondtunk neked, Uram. És, és nagyon köszönjük ezt, ezt a kegyelmet. És köszönjük, Uram, hogy, hogy munkálkodsz bennünk. Köszönjük, Uram, hogy, hogy így nem adott fel velünk kapcsolatba. Hogy, Uram, sokszor ilyen buta, farizeus módon gondolkodunk, hogy, hogy kizárunk az életünkből, hogy, hogy egyszerűen nem hallgatunk a hangodra, de mégis, Uram, jössz, megkeresel, megszólítasz. És Uram, olyan jó, hogy így egyszer csak aztán így meghalljuk a hangodat, és akkor úgy engedelmeskedünk. Uram, ezért imádkozunk, hogy hadd legyen a. a az a szellemi füleinkért nagyon kiélezve a te hangodra, hogy felismerjük azt, Uram, a, a jó pásztornak a hangját, hogy, hogy tudjuk, hogy mit mondasz. És Uram, ebből a mai reggelből is, Uram, amit szóltál, azért imádkozom, hogy így felismerjük, hogy mi az, amit nekünk mondtál, mi az, ami, a, amit, amit használni akarsz, mi az, ami nekem szól, ami az én életemre való. Mi az, amit nekem ebből haza kell vinnem, és, és, és ki kell ebben lépnem, uram, hitben Uram, kérlek, hogy, hogy a te lelked emlékeztessen, hogy a te lelked, uram, jöjjön és, és vigyen minket ebben előre. Uram, köszönjük, köszönjük a nagy nagy kegyelmedet. Köszönjük, hogy, hogy tényleg kegyelemből van minden. És, és, és nem azért áldasz meg, mert mi, mert olyan jók vagyunk, hanem mert kegyelmes vagy. Köszönjük, Uram, a jó indulatodat. Csak áld meg a napunkat, a hétvégénket. Áld meg ezt a gyülekezetet, Uram. Imádkozunk, hogy adj egy, egy gyönyörű termet ennek a gyűlének, egy gyönyörű házat, egy épületet. Kérünk, hogy, hogy, hogy, hogy járja a előtt, Uram, mint emésztő tűz, és, és, és nyisd meg előttük épületeket, hogy, hogy, hogy a te csőséget betöltse azt, és és kérünk, hogy gondoskodj egy helyről. És kérünk, hogy, hogy tényleg használd ezt a gyűlit. Hogy a, a, az evangélium igazsága az itt legyen, és jó legyen képviselve, Uram, mindig, mindenkor. Így tartsd meg ezt a gyülekezetet, Uram, és áld meg, és ragyogtasd rá a Te arcodat. Jézus nevében imádkoztunk. Amen.